Benvinguts al Ningú No és Perfecte. Ja s'han acabat els torrons, s'han acabat els reis, s'ha acabat tot, comencen les rebaixes i el Ningú No és Perfecte avui us hem preparat un programa que no és de rebaixes, eh? No, no, no, no, que va, que va. És un programa ben complet, absolutament, amb tots els ingredients que hi han de ser-hi, excepte un que em falta, que llavors ho comentarem després. M'anem a presentar ràpidament a l'equip del programa, comencem en la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productor del programa, Marta Sanz. Què tal, com estàs? Bé. Sí? Sí, bon... Molt bé, Molt bé. Bueno, faig aquesta veu Sí, és de, fas veu d'ànec Sí, guac, sí. guac, costipada És que clar, amb la que va caure ahir va no? nevar Les, van avar, les però... neus i les, els torrons també, no? Bueno, el que ha caigut sí, tota aquesta clar. setmana i els torrons, els torrons no provoquen costipats No, de moment, de moment. No. Depèn, si us prens espullat el balcó Sí, exacte ah, Però no fioriad. és el torró, és la manera de menjar-te el torró Bé Jessy ja en casa de Montt, què tal, com estàs? Molt bé es preparadíssim. Tenim notícies avui suculentes sí, sí. perquè n'hi ha hagut dies per acumular sí, notícies. Sí. Qui serà Cowboy Bebop a la gran pantalla? Eh? Vols dir que hi haurà adaptació de Cowboy oh, i Bebop? Tant. Molt bé. Qui serà? Eh? Bé, no ho sé. No sé si molt bé. No sé si hauria de dir bé de jo. Qui és de Sutherland? Eh? John Boy. Ai, ui, estic, estic, estic. estic a... John Boyd? Estava mica gran, per dir, eh? per, nom, per dir un nom. Per dir alguna cosa. veu que sí que no hi és avui és el Punisher, Punisher Warzone, pel·lícula que s'havia d'estrenar aquesta setmana i que ha saltat. Ha saltat de tal manera que és probable que ni, ni s'estreni aquesta pel·lícula. Directe videoclub. Sí! Directe DVD. Eh, no sabem si és per al grau alt i contingut de violència. és clar potser els de Sonic és la... De, la productora que havia de distribuir la pel·lícula d'aquí, la distribuïdora, doncs s'ha collonit no sé què es pensaven, es pensaven que es trobarien, doncs, amb uns punyxers com el d'Alf Langren i el Thomas Jane i s'han trobat amb un puníxer absolutament violent, descontrolat que és, bé, el punyxer dels còmics vull dir, a fi al cap, doncs la primera adaptació potser encara era Llulls, que tenim del personatge i va i no l'estrenen en la sala cinematogràfica s'havia d'estrenar aquest divendres ha saltat de la programació encara no ho tenen clar si sortiran Déu dir perquè he parlat directament amb ells Uh, està la cosa uh, a l'aire de moment ha saltat de moment no s'estrena i ja veurem si no sé s'acaba estrenant un dia d'aquests allò d'imprevist o és que arriba directament en DVD que és el més probable que passi per Setmana Santa Sí, són aquelles èpoques... Ho veig èpoques... molt adient per sí, Setmana sí, sí. Santa. Bueno, Setmana Santa, jo crec que per Nadal també l'hauria estrenat. També, també, també, també. Són dates magnífiques. El que sí que ens visitarà la setmana que ve és l'Alejandro Martínez Viturtia, l'editor de Panini Comics, que el tindrem la setmana que ve aquí en directe del Ningú no és perfecte i que ens parlarà de, de, de, de, de, del pla editorial de Marvel del 2009. Ens parlarà també d'Invasions Secreta, que és aquest, aquesta gran saga de, de Marvel pel 2009. I també comentarem amb ells esdeveniments importants de, de Marvel d'aquests últims temps com un dia més, eh, etc, etc, no? És dir, parlarem una mica amb l Alejandro no només de les novetats que treuen, sinó farem una mica de reflexió de la Marvel actual. Parlarem una mica doncs, de, de, de les seves opinions personals respecte a tot això. Eh, tenem una pàgina web de, del ningú no és perfecta que, que és el www.rn.es/ningués o si aneu a Google i cliqueu ningú no és perfecte, els primers som nosaltres, o si no hi ha directament el grn.es barra ningú no és, i una adreça de correu electrònic per a què ens escriviu coses, com per exemple participar en el concurs. Que El concurs de Panini, que regalem un lot de gentilesa de Panini Comics, i preguntem quin ha estat el darrer actor en interpretar a Punisher al cinema. Uh, punixent el cinema als Estats Units, podríem dir, perquè aquí seria el, el, el DVD, potser, probablement. Eh? Doncs quin és aquest darrer actor que ha interpretat el paper de Punisher Frank Castle? Uh, també tenim un Facebook, el Facebook del Ningú no és perfecte, que ens hi podeu trobar, fer amics del programa, que ens fa molta il·lusió que ho feu, doncs heu donat a Facebook i cliqueu Ningú no és perfecte amb accents, eh? amb els accents ben col·locadets, i allà hi sortim i ens podeu agregar, doncs, i estar al tanto de les últimes novetats del Ningú no és perfecte, un programa que avui també presentarem una entrevista amb l'Antoni Guiral i el Joan el Sol de Vila que serà aproximadament cap al final del programa que ens parlaran del llibre que han fet junts que és El Mundo de Escobar tot això i moltes coses com moltes de les estrenes que hi han hagut aquestes festes nadalenques en parlarem avui al Ningú és perfecte que presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat el que farem serà començar ja directament pel cinema Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla me llamo Harvey Neal y vengo a reclutaros si vamos a darles derechos civiles a los homosexuales porque no a las prostitutas o a los ladrones o a cualquiera tengo 40 años y no he hecho nada no pienso dejar que me echen de San Francisco unos pervertidos y unos incorregibles necesitamos a uno de los nuestros en el poder podríamos montar una revolución aquí no me gusta perderlo y está os toda la campaña. Le tenéis miedo a las chicas. Oh, oh, oh. Serás el primer hombre abiertamente gay que será elegido para un alcalde. Ahora parte de la maquinaria. La sociedad no puede existir sin la familia. No, no soponemos a eso. ¿Pueden dos hombres reproducirse? No, pero Dios sabe que lo intentamos. Si sí, esa gente... doncs el tráiler de Mi nombre es Harvey Milk, pel·lícula de Gus Van Sant, director también obertament homosexual, amb Sean Penn, Emily Kears, Josh Brulin, James Franco i Diego Luna. Un repartiment, això sí, d'allò més atractiu. El Sean Penn està nominat al Globus d'Or per aquesta pel·lícula i probablement també sigui nominat a l'Òscar. I la veritat és que veient la seva interpretació, no només veient el tràiler ja de bon principi, doncs eh... Solora que farà un paperàs. Recordem el personatge de Harvey Milk que és un homosexual que a principis dels 70 se'n va viure a Sant Francisco amb el seu xicot on obrirà un negoci. Ràpidament la comunitat homosexual es fa amb el control de l'antic barri irlandès evidenciant el seu poder econòmic i polític però els seus drets són violats constantment per la policia. Milk decideix presentar-se a diferents càrrecs electes per aturar aquest assetjament. Després de diversos fracassos i gràcies al seu encant i afany i també a diversos suports, aconsegueix l'alcaldia de San Francisco el 1977. Quan la victòria proclami que l'única forma de que millorin els drets dels homosexuals és sortir de l'armari, el portarà a guanyar-se moltíssimes enemistats. Hem de dir que el seu assassinat va ser el detonant d'obrir el moviment homosexual als Estats Units i, de fet, llavors, a la resta del món. És curiós destacar que les seves polítiques eh, va conciliar a persones tan distants com Ronald Reagan o Jimmy Carter, un republicà i l'altre demòcrata, que tots una mica combregaven amb les idees de Harvey Milk. Aquesta història s'ha vist en molts documentals, però serà la primera vegada que la veurem a la pantalla gran al cinema, primer de tot, passant el projecte a les mans de Gus Bansant, que se'n va anar a fer altres coses, com per exemple el nomable Will Hunting, després va passar a les d'Oliver Stone que dius com és possible que hagués fet aquesta aquesta pel·lícula Bryan Singer que també doncs, li va arribar a les mans al guió i finalment novament a les August Van que sí que va decidir doncs, ja fer la pel·lícula d'una vegada per totes el que més destaca són els actors i la seva actitud eh, la seva exactitud històrica de, de la pel·lícula Van Sant navega entre el cinema independent i el comercial en aquest film donant un aspecte visual a la pel·lícula que pot allunyar del públic generalista i anem per la següent me consagro a ti por medio de este anillo Quiero un hijo, no sé explicarlo Es como tener hambre o ganas de hacer piso Tienes 39 años, adopta un bebé ¿Es lo que hiciste tú? No quiero esta vida Descubrir la identidad de su madre biológica le gustaría Déjame que te mire ¿Te ¿Te quiero conocerte Me gusta la música ¿De qué tipo? Me gusta Flippin' Mac y... Alboroto mucho durante el sexo No dejes que te vien con nadie Un amigo me buscó una cita y aún me estoy recuperando Mi marido me dejó hace nueve horas ¿Crees que puedes controlarte durante cinco minutos? ¿Salimos mañana por la noche? Me encantaría ¿Y tu mujer se veía con otro? Yo era demasiado para ella ¿Qué te dijo? Eres demasiado para mí No quiero despedirme el que estem escoltant és el trailer de Quan ella m'encontró, me pel·lícula dirigida per Helen Hunt, amb Helen Hunt com a protagonista, Beth Midler, Colin Firth i Matthew Broderick. És la primera pel·lícula de Helen Hunt com a directora que fa les coses a la seva manera, és a dir, sense seguir el manual de comèdia comercial ni el de pel·lícula independent. És una mena de... de... D'altra via alternativa. És la història d'April, una mestra a punt de fer 40 anys que vol tenir un fill natural abans no sigui massa tard. Ella és adoptada i no vol adoptar cap fill, com acabem d'escoltar mateix el tráiler. El seu desig es complica quan al poc de casar-se el seu marit la deixa. Tot se li complica encara més quan la seva mare adoptiva mor i entra en escena Bernice, una presentadora de televisió, un per excèntrica, que assegura ser la seva mare biològica. Aquest còctel, li afegim Frank, un pare amb dos fills que s'acaba de separar i que se sent atet per April, malgrat s'hagi prohibit estar amb una dona durant un any. La pel·lícula en de dir que és molt bona, el guió és excel·lent, els personatges no estan excessivament estereotipats i els actors interpreten amb naturalitat. De fet, és com la vida mateixa, amb moments de comèdia i altres de drama. Una bona pel·lícula sense pretensions, que sense explicar res de nou, aconsegueix esquivar tots els tòpics. I aquí potser diríem que hi hauria la bona pel·lícula, amagada daquesta setmana, aquesta que potser la gent eh, pot ningunejar, però la veritat és que val molt la pena que la veieu perquè està molt i molt bé, i ja l'he vist i us asseguro que realment la pena. Wow! Oh, no! oh, baby, we'll doncs crits com aquests i altres pitjors probablement escoltarem a Quarentine en el remake de Rec. Pel·lícula de John Eric Doyle amb Jennifer Carpenter Uh, Steve Harris i Jay Hernández és el remake americà de REC uh, la pel·lícula de terror de Jaume Balagoró i Paco Plaza protagonitzada per la germana de Dexter uh, Jennifer Carpenter que aquí doncs, fa de, de reportera uh, de REC doncs, ja s'ha dit tot el que s'havia dit, suposo que no hores d'ara és complicat afegir alguna cosa més a REC sí. que la segona part ja està acabada, ja l'han acabat de gravar ah molt bé, de la primera pel·lícula ja no podem dir res, ja està tot dit mm, no, que és mm. magnífica Bé, sobre aquest remake, només que des de que els productors en van comprar els drets fins que van començar el rodatge, em van passar només 3 mesos, insòlid. Es tracta també dels responsables del remakes de The Ring o La Maldició, no sé, sigui que ja són experts en fer remakes de pel·lícules de terror. En aquesta ocasió s'ha utilitzat una càmera HD per rodar-la perquè s'assemblessin a unes imatges d'informatiu. Pels americans va ser com rodar una cosa que no s'havia fet mai, perquè amb una sola càmera havien de filmar a 15 actors i molts dels plànols són un pla seqüència. que al cinema americà això és que no hi està acostumat. Al contrari, que Carrec es va rodar en una escala de veïns... Eh... Bueno, Carrec es va rodar en una escala de veïns reals, Quarentín es va rodar en uns estudis que té Sony Pictures, més que res per les dificultats que suposava rodar un edifici de Los Angeles. Per problemes de guió doncs no, no, no era possible. Les novetats de Guarantin són bé, més escenes al parc de bombers, un edifici amb ascensor, un gos infectat i l'operador de càmera que apareix enquadrat en diversos instants. La resta, doncs, una mica com rec i sembla ser que més suavitzat. Sí, i al final molt escafeinat, diuen. Sí, sí, jo, com que hi havia rec, que a mi m'ha agradat aquesta, per veure més de del mateix i pitjor, quasi que passo. Més que res per la Jennifer. No, ni així, Col·tad si no, mira, a Mirud fora. <ríe> Resistència és la segona de les estrenes a destacar aquesta setmana Pleco de Dorzic el director de Legendas de Passión i el Luton Mossamurai en Daniel Craig, Lidia Freiber i Jamie Bell. Està basada en una història real que ens narra la història de tres germans polonesos d'origen jueu que després de fugir de l'assetjament jueu del seu país creen una guerrilla i una societat en els boscos dels voltants. La seva particular resistència va salvar la vida 1.200 jueus El film trenca amb la imatge dels jueus de la Segona Guerra Mundial que ha donat fins ara al cinema. Al contrari d'uns individus passius i resignats al seu Estí en aquest film són uns lluitadors anànims de venjança. Oh, the shark bay has such teeth i acabem amb Bienvenida al nord a pel·lícula de Danny Boom amb que ha eh, la història d'un funcionari de Correus, és una pel·lícula francesa, on un funcionari de Correus ha intentat falsejar el seu trasllat al sud de França perquè creu que allí trobarà una vida plena de sol i terrasses on prendre el vermut, és-hi eh, si a rotllo cans, eh, mona, etc. Quan l'empresa s'adoni del que ha fet, el castiga i el trasllada, justament al contrari, ben bé, al nord del país. I ara anem per les notícies calentes d'en Jacint. Molt bé, Jacin, quan vulguis. Bé, comencem amb... Volies comentar els... una cosa? Ah, sí, l'última que has parlat, sí. Benvenida al Norte, que uh -huh. és la pel·lícula més traguia a França, que sí, ha sigut sí. un fenomen que se volen fer aquesta segona part. Carai, carai. Sí, sí, que ha triomfetat França, és veritat. I que pinta molt bé. Té una amic és francès, que la va veure mm. i diu que és molt i molt bona, però mm. que el traduir segurament, al popular perdrà les gràcies. No, a mi fa la pinta que serà una pe·li molt francesa, que als francesos els ha fet molta gràcia a la resta del món, doncs que segurament la l'ignorem una mica. Doncs ja pots començar com vulguis. Doncs comencem amb els senyors de Mattel, que s'estan forrant venguin els drets a les seves joguines, a les seves franquícies, com per exemple Hot Wheels, que la Warner ja l'ha comprat, amb Joel Silver a la producció i bé. Mac G, uh, com a dir? Malament, malament, malament. Però estic en pitjors notícies amb Mac G després. Pitjors notícies. Sí. Aquest home és que hauria d'estar a la llista de gent que no hauria de dirigir pel·lícules. Terminator salvation qui han vist els talls, diuen que està molt i molt bé. Eh? El tràiler i l'evisió també. El tràiler no. Les imatges ja tenen uh -huh. algunes seqüències acabades amb efectes especials i diuen que és brutal. No uh -huh. uh -huh. sé. haurem d'esperar. Jo... No tinc gaire confiança amb aquesta pel·lícula, sí. ja aviso. Jo Los Ángeles de Charlie 8 i 2 em encantar, Bueno, sí, obres sí. mestres, eh? Sí, oh, i, sí. oh. I també ha vengut els drets de la Barbie, per fer-la de carn Paris Hilton, dic jo? Podria ser, seria una bona Barbie. Sí, senyor, sí, sí, sí. Jo voto. I tant, i tant. Després tenim un que abandona el vaixell, que és Hugh Jackman, que li ha dit que no. El senyor Soderberg que volia fer el teu patre... S'ha de a Paris Hilton, li no, dit que no. No, no li pots dir no a Paris... Bueno, Hugh Jackman... Mm. Ai, sembla el títol d'una pel·li. No li pots dir no a París. M'agrada. Faria una comèdia romàntica ara. Ah, doncs això li ha dit que no al musical de Cleopatra, que tenia que ser Tres Dimensions i amb KC d'Inceta Jones. Uh -huh. I passa. Yeah, ah, ja. Com que ara presenta els Òscars, es feina. creu que és algú. <laughs> Ets en Lobezno i ja està. Bueno, well, Hugh Jackman, gran actor. Després Disney, que també ha dit no, però a Narnia. Ah, però doncs això em sembla una gran notícia. Molt bona, per cert. Bé, que vem amb aquesta saga avorrida de pel·lícules dolentes. Els de Wallet Media van anar a renovar el amb Disney per fer la tercera part, com he d'esperar, de i els de Disney han dit que no traien cap benefici amb aquestes pel·lícules, que m'agradaria mm. veure-ho. Home, són molt cares i potser amb quatre ninos que puguin vendre, sí, però el que és cinematogràficament segur que tenen mm, pèrdues. Segur. No, no, que són dolentes, coi. Jo crec que Disney el que fa és empitjorar la seva imatge de cara al cinema en pel·lícules com aquesta. Com aquesta, sí. Mm -hmm. Té que explotar el Disney Channel, sí, sí. que és on t'està sortint als calés. Sí, sí, Més sí. a la televisió que al cinema. Clar, de... coses barates que, que triomfen. Està clar. Després tenim fitxatges per a Idol Man 2, que són Tim Robbins, que farà de pare en Robert Downey Jr. Mm -hmm. Howard Stark. I en Jon Chu, que és el de Dos Colgades molt Fumados. John Cho, que és el que fa de solo també a, també Star, Trek. a Star Trek. John Cho, eh? No Chu, Cho. Cho. Ah, és que... Chu, no, Cho. És que la, impre... i la japones, impressora també. no em dava bé. Ja, ja, ja. Com ja. pots comprovar. I, i s'ha menjat una part de l'O, eh? Sí. sí, sí, sí, que farà mandarín. mandarin mand... És un una mica jove, eh? Eh, a mi el que m'han passat les meves fonts d'informació completament Ui, eh, poc fiables Aquesta és la mentida que diria l'Aram Aquesta sé que no me la crec Després anem per lo de Cowboy Vibop Qui la gran pantalla? No ho sé Quino Riffs Quino Riffs Quino Riffs Pot fer tot aquest home Sí Més o menys bé o malament No, Però... no moure la cara, això no, ho sabem no que són els que li s'han la cara uh, després tenim Tron 2 que també té protagonista que serà Keanu Reeves Keanu Reeves no no, no. Garrett Headlum i aquest home qui és? el protagonista de Friday Night Lights i Eragon ah ui mm. no no, no m'acaba de convèncer no mm. no no bé no sé ja, ja trucaré a Disney, també. Ja et truca Disney, a Disney. Truca ja, Disney ja, però, que em sembla bé nit. fer una sona per de tronc, però aquest actor no li acabo... Bé, bueno, ja veurem, eh? S'ha de donar confiança a la gent. Sí, sí, com a McGee, no? Igual, i, bueno, a perquè... McGee no, sí, ja se li va donar confiança. Per... A la quantitat de troncs que ha fet, aquest senyor G, ja és... Perquè McGee dirigirà 20.000 legues de viatge submarino. Mare meva. Ha això... fetxat per la Disney. Saps quan li paguen? No sé, però... Jo... 8 quilos de dòlars. Jo crec que hauria de pagar ell per fer aquestes pel·lícules. Oh, oh. Es veu que a través de Terminator Salvation se la estan rifant, eh? Pff, què vols que et digui? No sé. Que en Christian Bale acceptés, algú ah, deu haver-hi amb aquest senyor. No sé. Jo ja t'ho dic que la pel·lícula amb desconfiança de l'any, eh? I amb tres dimensions serà. Molt bé. Com totes les que estan fent actualment, em sembla. Fantàstic. O sigui, directe a Bioclub, això també. Després és la productora de DNA, que és la mateixa de 28 setmanes després i Sunshine. Mm, portarà altre cop a la gran pantalla a Westgate. Gràcies a Déu. Jo volia una segona part, com fos. Però amb Stallone o sense? Suposo que no. Suposo. Ja, o sigui... Però qui agafes? Reiniciar no franquícia. Ken Horrib, esclar. No clar. hi queia. No mou la cara, clar. tampoc. Ja està, ja bueno, està. Bueno, Huetziré, porta casc, o sigui, total... Bueno, per això, començar a interpretar la barbeta. Bueno. bueno, en fi, no sé. Que no hi fotaries Clint Eastwood, de Huetziré. Right. Mira, total, amb el casc, m'entens, tal i fa. Sou que faria millor. I per acabar les dues notícies d'aquest de... Nadal, que ha sigut Straczynski, que sabem que està escrivint el guió de Planeta Prohibido, ha dit dues uh -huh. coses, que serà una trilogia uh -huh. i que el director serà James Cameron. James Cameron. Sí. Bé, ja ho veurem. Jo no m'ho de creure. Farol? Que És que pinta bastant de farol. Sí, sí. Bo, hem de veure com surt mm... Que ja ho veurem. Som molts, anys no res, eh? Fa... Som molts anys de no fer res. Jo em reservo. Fa... Són molts anys de no fer res. I sé. ara, el Notició... Imagina't els espatxos de la Marvel que s'hi reuneixen aquestes tres persones. Marvel uh -huh. i aquestes tres persones. eh Josh Clooney. Sí. i us vale. Uh -huh. Riley Scott. Dius... Fantàstic. Sí, sí pot, pot sortir alguna cosa. Sí, sí. I el tercer ingredient... Tercer ingredient, no sé... Paris Hilton. <ríe> Què, Fab? És que Paris Hilton entre Ridley Scott i però George Clooney. el millor és que algú de dins de Marvel ha donat els xivetassos als mitjans de premsa que volen fer aquests tres doctor estranyo. Ja. Ui, això ja no m'ho de creure, eh? Ja... Tot ja sé, sí, val, val, Jos Clooney i Victor, Paris Hilton extraño. Ya, ja, ya, ja. que no le acabo de veure jo. <ríe> Apareix que el tofen d'dormamu, no sé, fen defensa i de... Relishcott fen. A Relishcott fa tot. Riley really Scott és que és, és tot de rei, pot fer de tot, Riley really Scott. Home. Sí, sí, sí, pot fer de tot. Un, de tot. Que era un buen any en Sí, per això, te pot fer un bon any i et pot fer Black de arribado, vull dir, vale. es va, va d'un extrem a l'altre, aquest home. No sé, no m'en fio gaire, però bueno. Molt bé, fins aquí les notícies d'aquesta setmana. Sí. I anem a comentar el que hem vist al cinema aquests Nadals. Not when I a little boy. Age of five Add something in my pocket Keeps a lot of folks alive My man Doncs anirem ràpidets, perquè són moltes les estrenes que han ha hagut aquest Nadal. Una d'elles és aquesta, Rock and Roll, la pel·lícula eh, protagonitzada per el... el bueno, dirigida per Guy Ritchie, protagonitzada pel protagonista de 300, que no em el nom. El Gerard Bartlett això fent el paper principal de One Two en aquesta pel·lícula, que està molt bé. Eh? Jo crec que ens trobem davant de la millor pel·lícula de Guy Ritchie, més que res a nivell formal, i els ingredients que posa, doncs els mateixos que coneixem de Snatch o de de lo que eh? Vull dir, continua fent el de sempre, però jo crec que ha millorat. Eh? Trobo que ho fa més bé... Eh? Combina de tot, és una pel·lícula que té acció, drama, sentit de l'humor, barreja tots aquests ingredients i és una pel·lícula collonuda, divertida i jo crec que és una de les que val la pena veure si us heu perdut, és esclar. Camien de pel·lícula, aquesta només l'he vist jo, però només la puc canviar jo, com comentar jo. L'Intercanvio, d'Angelina Jolie, Clint Eastwood, pel·lícula duríssima, duríssima, duríssima, Marta. Tu aquesta sí que l'has vist? Sí, sí que l'he vist i vaig patir molt. Mhm. Uh -huh. I uh, és d'aquestes pel·lícules que, un cop vistes, uh, continues patint. O sigui, arribes a casa encara pateixes, no? Mm -hmm. És horrible. No, no, no desconnectes fins uh, al cap d'un temps, no? Bueno, un temps, vull dir, uns, uns minuts. Però, però està molt ben feta. I és allò que estàs a punt de plorar, almenys jo, però no pots... No, sí, sí, és aquell... aquell no aquell... pots per alguna cosa que... No, és, és sostingut, no? és, és el drama allò uh -huh. sostingut, i no pots. I estàs aquí amb el, amb el nus a la gola i, i no pots. Sí. Per què hi ha molta Wood. frustració, tot i que sí que la protagonista, que, que casa en Gerina Jolie, que interpreta la vida real d'una dona dels anys, 15 anys era, de uh, 50... No, no, Rima, no, anterior, no, em sembla? Anterior. Abans de la Segona Guerra Mundial. Sí, abans Segona sí, sí, Guerra, guerra sí, sí. Mundial. 40... Doncs... Uh, penso comença el 38 sí, pot, no. bueno, bé, és igual bé, ja. és que clar, passen molts anys perquè és la desaparició del seu fill i, i, bé, i veiem molts anys no? dins d'aquesta pel·lícula però té un, fi, dir, té un final que dius uf, A tanto, eh? Sí que no dirà res però és que no no, no, no hi ha catargi uh -huh. en aquesta pel·lícula, si això és lo greu ja, ja, ja. sí, sí, sí. És una pel·li dura, dura és és de la cultura. línia dura de Clint Eastwood, eh? o sigui, estem parlant del rotllo Mystic River, eh? o sigui, és una pel·li sense concessions vull dir que uh, i sense sentit de l'humor eh? o sigui, no, és, tampoc busca... Són dues hores de pel·lícula, el eh? que passes sí, un mal rollo. això sí, jo vaig entrar des del primer moment entres a la pel·lícula, no surs i estàs allà passant tu malament fins als títols de crèdit, eh? fins que no surt l'últim títol de crèdit, vull dir, trobo que Angelina Jolie uh, impressionant, anomina això l'Òscar sí, assegurada, sí, sí, molt bé. Molt millor que en aquella pel·lícula Corazón Salvatge. Sí, home, sí, no la fotem. I el guió de l'Estrasinski excel·lent i la direcció de Clint és collonuda. Potser una mica del tema d'aquell posi a les bandes sonores ja comença a cansar una mica perquè tampoc en i es repeteix bastant, però vaja, la resta em sembla una pel·lícula excel·lent, eh? Brutal, brutal. Sense cap mena dubte una de les pel·lícules a tenir en compte els escords d'aquest any eh? Vull I, dir, és, és excel·lent excel·lent han passat els anys per uh, bueno, els comentaris uh, també masclistes hi ha molt molt de sexisme i i el drama que porta ella i també no ho sé però és una pel·lícula que a més parla d'esperança uh -huh. per a molta gent no? i uh -huh. de corrupció per supos quina corrupció quina molta corrupció, corrupció. <laughs> per I i favor el paper de John malkovich la uh, molt retrobat, perquè jo no sé, feia un temps que no l'havia vist i... Home, s'ha dedicat a fer coses alternatives, teatre i coses d'aquestes que dius... I molt bé, molt bé. Bueno, canviem de terç i nem per a una altra pel·lícula que és Repo de Genètica Òpera he pensat escolta, que res millor que començar parlant de Repo escoltant a Paris Hilton. Matter, Ray, Can't get it up the girl's breathing? Can't get it up. Can't get it up. Can't get it up. Get it up. Zim Give me a hit now hurry I'm late I'm late so hurry Don't keep my surgeons waiting Va yeah, okay I'll see you. Doncs aquesta que escoltem de fons és uh, Paris Hilton, eh? Vull dir que el tàntum amb la Paris Hilton que canta i tot a Raypo de Genetic Òpera, que és aquesta pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sitges i que és una pel·lícula que barreja l'estètica de còmic eh, el musical, l'òpera i l'estètica gòtica tot junt és una barreja allò que no havíem vist absolutament mai la vida, que és sorprenent i a veure si voleu veure una cosa diferent uh, Raipo és, és, és la pel·lícula no? val, val molt... Bueno, val la pena, vull dir, és una us agrada el rollo aquest got i quí tal i el còmic és possible que us agradi aquesta pel·lícula si no potser se us faci una, massa, una pel·li una mica massa dura no? de totes maneres val la pena eh? Vull dir, a, mi, a mi em va agradar i trobo que és una pel·li que, que està bé eh? Vull dir, això sí té un públic molt concret i molt determinat segurament també serà una pel·lícula que, que no anirà a veure pràcticament ningú per la manera que està feta i tot lo que és però que serà una pel·li d'aquestes de culta que amb els anys doncs, segurament agafarà la seva importància és una pel·li d'aquestes ideals de, de DVD canviar absolutament de terços no vull deixar de parlar d'espírit jo crec que aquesta entraria en el, dels trunyos de l'any, vull dir, un seria la mòmia Hancock, el tercer podria ser Espírit perfectament. Que dolenta que és Espírit. És molt, molt dolenta. Però és dolenta fins a uns límits que no ens podem imaginar. El guió és horrible. Les coses estan sense justificar, a banda que l'estètica patina per tots costats. No sé qui, Frank Miller, si s'ha fumat 4 o 5 porros, o simplement és que aquest senyor no té ni punyatera idea de posar-se al darrere d'una càmera de cine. És un nefast com a director... Hm, mm, el escalquiò és és tan dolent però és que és, és, és tan dolent és que no es pot, no es pot ni, ni descriure bé jo crec que ho podríem deixar aquí i ja està una altra de les estrenes que hi ha hagut és Protegidos per su namigo de Samuel L. Jackson fent de policia mmm, diguem-ne cabron perquè és així que té com a veïns una parella un blanc i, un, i, un, bueno, un blanc i una negra i ell és un policia negra i està una mica en contra dels matrimonis mixtes no? i els fa la vida impossible impossible és una pel·li del Nil Labud que no sembla del Nil Labud però és un thriller absolutament convencional en final més o menys previsible i bé, vull dir, passa l'estona i punt i qüestió d'honor, que bé, aquesta te la deixo a tu Marta, la pel·li que és de policies de, policies uh? de Edward Norton i Clint ni, Farrell ni, no, no. cal que neu ni llogar-la al videoclub potser per Edward Norton, però tampoc fa el paper de la seva vida, la no, veritat. No, eh? És que sembla que ho faci amb desgana i tot. És eh? que és una pel·li molt, molt, molt, que vol sí, ser molt és gran, molt... molt gran diluqüent, que t'explica les coses a més a més malament, no, sí, una història no, típica, no simple, bé. la de sempre. has de deduir les coses, has de deduir-les per les pel·lícules potser que has vist ja policiaques, vas deduint, i eh, les interpretacions són justetes i és, és, és estúpida, ho sento, o sigui tal i com es desenvolupen els fets és, no, és poc creïble ah, estic d'acord que no val la pena aquesta pel·lícula la podríem oblidar també ràpidament sí, per qüestió d'honor uh, sí. <laughs> doncs això és més o menys el que hem tingut a uh, aquestes festes i anem a veure què han fet els nostres amics uh, amics de la Marta, vaja, els famosos de Hollywood aquest Nadal i cap d'any Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood és Marta. T'agrada escoltar la música, eh? Sí. Vinga, va, som-hi. I els meus oients també, els nostres, perdó. Mm -hmm. Ui! Que te patina la cadira, <ríe> que grinyola, vaja! Ja comencem malament. Comencem malament l'any, eh? Són els quilos a més els, del Nadal. És és els clar, torrons, els torrons. A la cadira, clar, tinc uns quilos de més i la cadira clar. aquesta grinyola. Bé, eh, comença una noia que per més quilos potser que es posi en Jacint la veuria igual de bé, és Carmen Electra. No, no? No, no t'agrada? A mi Masé. sí, a mi sí, entraria no, en el meu top. Massa sí, sí. mujer, mujer. Molt bé, Masa, dona, dona es diu en català. Jo la poso a la meva llista, eh? Cap problema. Vale. Carmen Electra per l'any que ve als Reis. Per exemple, sí. Fa joguines sexuals amb les perxes de la roba. Eh? Jo veure, ho veus, ho veus com aquesta... Mola. Ah. Ho heu vist? Ho heu vist com mola? Sí. L'actriu i model, no sé què és més... Bueno, no ha volgut entrar en detalls sobre com utilitza els artilogis sexuals fets a casa, saps? Els casolans. Eh, que falla ella mateixa. Ara ah, jo t'he de no? dir que posar-se una perxa, depèn d'on, fa mal, eh? Bueno, deu fer mal. Com? Que deu fer mal posar-se una perxa... Ah, dapen don. A una, bé. Però... acaba de venir un que com ho pots fer? No, no, no, no fa no. mal. No, no, no. No sé, no m'he provat automult. Provo. Se li admet que ha trobat una nova utilitat molt calenta per a les perxes de filferro, eh? Clara. Això és sí, que al tant que això fa mal, eh? Pompenjes no... la roba després. Vais ah, pues... que ella no fa falta que porti roba, ja sí, home Electra assegura que la qüestió és passar-ho bé amb una mica de plaer i també de dolor Carmen Electra és col·leccionista de joguines sexuals i llençaria picant Molt bé Home, molt bé, mira Fa gusto colores En fi, què més? Jennifer, aquesta és una notícia ben diferent Jennifer Garner i Ben Affleck donen la benvinguda a la seva segona filla Uh, el representant de la parella ha declarat que la mare es troba bé després d'haver parit uh, la nena ahir a Los Angeles ahir, ahir, uh, no sé sí, bueno, aquesta setmana, diguéssim És algun dia d'aquesta setmana van he, parir he -ho, ho sento, eh? ho he agafat directament i... aquesta setmana hmm. uh, Los Angeles, Garner i Affleck tenen una nena de 3 anys que es diu Violet, un nom que correcte, encara no saben com li posaran a la escuda, però sí sabem que serà un nom tradicional, ja que Ben Affleck no li agraden els noms estranys que posen eh, els actors i actrius de Hollywood Clar, a les criatures. Els seus compatriotes, diguéssim, de professió. Sí, els seus companys, es diu. Companys bé, de professió. Molt bé. Patricia Arquet demana el divorci. Mhm. Uh -huh. Arquet, protagonista de Medium, una sèrie que afegeix, afegeixo, a mi m'agrada molt. Que per ser aquesta setmana s'emeten els dos últims capítols de la quarta temporada. Cada dos per tres estarà metent els últims capítols de no sé quina temporada. Medium em sembla que va acumulant temporades a 4. Home, clar, temporada temporades, porta la quarta, aquesta. És que jo, és que la meva mare la segueix molt i cada no. dia m'està és que avui fan l'últim episodi de... Jo, no, no, no, no, no. l'últim episodi fan aquesta setmana de Medium. Digues, digues. Uh, doncs ha presentat els papers per divorciar-se del seu marit, Thomas Jane. Uh, Què? Va... Sur sur Punisher? Què? No ho sabia? Ah, sí, doncs que... Fins i tot el Thomas Jane va sortir amb un capítol de la tercera temporada. Oh, Dos capítols, per cert. Espera, Ai, que no he acabat. Jacín. I es casarà amb el seu marit de medium. Am... Ai, Ostres, doncs fan una parella fantàstica. A m'encanten. I ell ho fa molt i molt bé. Eh? ell és fantàstic, sí, sí. aquest noi amb qui ha estat casada dos anys amb en Tomàs l'actriu ha alegat diferències irreconciliables per a la separació la parella es va casar el juny de 2006 però tenen una filla en comú de 5 anys que es diu Harlow Jacint, ja t'he dit que hi hauria més què més? Gindeth Paltrow que per cert, hi ha un amarro, mèdium eh, perquè la, aquella, ah. hi ha una lagarta allà que va darrere del seu home la dona d'entrevolta sí, la dona d'entrevolta sí, ah! per cert, sí, sí, tanto, no està a les tanto. notícies però el fill d'entrevolta ha mort Siga sí, que ha sortit al diari aquesta setmana. 16 sí, sí. anys. Sí, sí. Horrible. Uh, I l'home d'Angélica Houston ha mort. Que també surt de la Angel sèrie... En John Nicholson, a l'honor de los Pritsy. No, no, vol dir el mal. No. <ríe> sí, és igual, deixem estar. En fi, pobre home, tenia 70 anys, no era tan gran. Uh, sí, Guit... ma males notícies al món de medium, diríem. Eh? Males notícies... també... no, I males notícies al món de Hollywood, aquest Nadal. Guinda Paltrow comença una dieta per perdre pes eh, que ha guanyat a les festes nadalenques. Paltrow jo no me l'imagino. En pes, bueno, en fi, està en primeta. Què, com aquella peli de... amb el Jack Black, no? És o sigui. veritat? Paltrow ha demanat ajuda mèdica per perdre els quilets que ha guanyat aquest hivern com a propòsit per al nou any que ha començat. L'actriu anirà a poc a poc amb la dieta i diu que no tornarà a fer la infame i impopular Master cleans, que ja sona malament. Que joques suc de llimona tot el dia. Ah. Eh i com un i això, i al final uh, veia veï al·lucinacions. Des uh, <ríe> veure calamars. Quins <ríe> desastres. I frites de patates. Clara. Eh, no, <ríe> no és doncs, dieta ja veu que aquesta la va fer la primavera passada i ja que. Que fa gelau calçofa. Eh, uh, sí. L'alcocochutxo. No. Com nava, com nava. No. Així que Paltrow ha contractat un especialista per fer-li una dieta desintoxicant de greixos. Greixines. Uh -huh. Paltrow ha desvallat que la nova dieta consisteix principalment en... Pren notes, Jacint. Amanides. Amanides. Fruites, però suaus. No gaire ensucrades. No donar-se cop amb fruites. Pollastre. Sopes Pollo. i molta aigua. Jo pregunto, és necessari aigua. contratar una dietista perquè et digui això? Perquè, és clar. Sí, perquè l'anirà cada dia la pesa i li diràs, de menjar tants grams d'això. Ja sí. Aniré jo i li cobro la meitat, m'entén? Sí, i, I jo l'oprimo d'una altra manera, si vol. Molt bé, I fantàstic. I és més i recomanable. Jennifer Love Hewitt. També m'agrada. Torna tant, a soltera. Ens agrada. Però què fem aquí? Ui, ui, ui Ignasi, què ja fem aquí? Oh, oh, oh. Fora! Marta, te quedes sola. <laughs> M'esteu dislocant els va, va, micros. Va, volem detalls, volem, volem detalls de, de, de les... De, si de, de la gent. Vull no ser un parell de detalls que... Ah, estic, estic, estic enganxat entre fantasma. Sí, estem és? enganxats. Estem Al vell mig. Allà, la regatera. Us haurien de veure com dius, estem enganxats. Amb les mans, amb, les, amb els palmenys de la sí, mà, ben amb, oberts. Eh? Ben oberts. Sembla que dongui cera, sí. poleixi cera. I no sé si m'hi cabrien, eh? però bueno. Continuo? Sí, continua, va. Love Hewitt, Melinda, Entre Fantasmes i el seu promès Ros McColl, que havia sortit algun episodi d'Entre Fantasmes, han trencat. Algunes fonts apunten a la revista People que la parella va trencar al Nadal i que han suspès els plans de matrimoni. Millor. Tots dos estan molt tristos mmm, per la separació. Fins i tot els seus amics estan sorpresos perquè semblaven molt feliços i no s'ho haguessin imaginat mai que acabarien així de malament. Love Hewitt, que té 29 anys... Jo crec que fa dos anys que vaig dient que té 29 anys, aquesta noia. Sí, sí, sí. Es conserva molt bé, eh? Sí, Ui, sí. tant! Es va prometre a l'actor escocès de 32 al novembre de 2007, després de dos anys de relació. Vinga, va, busquem-ne un altre, doncs, tu. Uh, aquest també amb el seu marit fan bona parella, a la sèrie. Ai, No! Sí, perquè, sí perquè, eh, Sembla eh, eh, un actor porno de... fracassat aquell nano. Ah, sí? A mi no m'agrada gins. Va ser escollit un dels actors més atractius eh, de, de sèries l'any passat. Vull dir que... Bueno, Uf. Home, està bé el tio. Està bé. Bueno, és com actor florero. Sí, sí. Funciona, sí. funciona. Funciona. Sí. Home, de fet... una vegada que en una sèrie és al revés, que no és ella, la Florero... No, no, hi ha un eh, que... a Mediun també! No, però ell no, no és Florero, tant, ell no té, no protagonisme, tant, té protagonisme, home. Ell, ell està integrat a la trama. Ell és el... Bueno, però és un calzonassos. No no tant, no tant. Paris Hilton... Sí. Porta-te bé, si us plau, Jacint Paris Hilton es reconcilia amb Lindsay Lohan vaig Sí, Sembla... el que havíem parlat al trio Sí, sí, exacte, ja, ja està ja, ja, El rei m'han fet cas, el rei m'han fet cas no. que la carta dels reis puguis posar, porteu el... un trio amb Lindsay Lohan i Paris Hilton I fotos hi vaig ficar, I més, vaig i... ficar un croquis jo, vale. I en 3D? No, però no. l'any no. que no. ve m'ha una idea Sembla que les dues noies han fet les paus i Hilton s'ha promès eh, a si mateixa que no es tornarà a batallar, a batallar, no, a barallar. Mm. Uh, ningú, mai més no, no, el fan, sí això, això que em recorda això em recorda aquelles dos de la primera temporada, de... No? no, de Dirt no? i Seximoni que estan brellades, una, sí. la germana de Bessona i l'altra, ah, que s'havia sí, brellat sí. per una tonteria de no sé què de Paragul, la sí, sí, estàvem en una illa, una illa. Hilton i Logan han protagonitzat una guerra de paraules, bueno, així improperis, que es diu uh, en el passat, i fins i tot es van arribar a escopir, una festa dels gràmis oh, que oh, gran jo, jo jo voldria ser el mig, que no fa la llengua, llengua. Ah! Ah! Per favor! I el congeles i alvens després a l'ivei. Què? Que no, el congelo i me fico dins meu. No T'insiria per tant dins meu. Prou. A callà, era prou però per Hilton va vomitar, va bueno, vomitar. A mi que va. fàcil que vulgui de munt meu. Marta, si us plau, podem acabar la secció ja. Si no em deixeu. Va, Segons Hilton, Lohan ha canviat i sembla que ara és més bona nena i diu que ja som molt adultes. Ara és Lojana, sí, sí, sí, és lo que ha canviat. Molt adultes. Ara... Rebecca Rowling i ens alegrem mm -hmm. eh, perquè Rebecca Rowling i Jerry con ell han portat al món les bessones. La parella està molt feliç de veure per fi les nenes després que Rebeca... Donés a llum eh, el 29 de desembre. Fum, fum, fum. Rebecca va casar-se amb O'Connell el 2007, després de separar-se de Stamos. Les nenes eh, es diuen eh, Dolly Rebecca Rose i Charlie Tamara Tulip. I aquí ens sobren veus? quatre noms. Lo que deia el Ben Affleck, que hi ja estic d'acord amb Ben Affleck. Veus? I acabo ja. Eh, també ens alegrem perquè Buddy Harrelson s'ha casat amb la seva parella de tota la vida, Lara Louis. Sí que ha tardat. sí. Harrelson ha dit que sí a la seva xicota després de 20 anys de relació en una cerimònia íntima amb Maui. La cerimònia es va dur a terme el 28 de desembre a prop de casa seva a Kipahulu. Al casament... Sí? Uh -huh. No li són ni un mes. Al casament hi van assistir... Però s'hi porten 20 anys. Per això mateix... Al casament hi van assistir amics i famílies i qui va assistir? Owen Wilson. Bien! Sean Penn. No. I els cantants Willie Nelson i Alanis Morisset entran entre les seves. Harrelson i Clara Lluís oh, yeah. oh, yeah. són pares de tres filles. La parella, la parella es va conèixer a la sèrie de Cheers. Ah, bé, que no sé la que feia, la, que feia de la seva nòvia poder a la a Cheers. Clar, sé ser, eh? clar. Sí, Potser. Sí. Ah, ja ho investigarem, això. Bueno, clar, 80, doncs. sí, sí, sí, ja és això, ja. Molt bé, doncs fins aquí a les xafarderies i anem directament amb els 40 minuts. sèries en obert als 40 minuts i no canviem, continuem parlant d'Entre Fantasmes que ens agrada molt eh, la seva protagonista Uh, res, afegim només que ja ha començat la quarta temporada de la quarta, la tercera la quarta crec, temporada d'Entre Fantasmes que és aquesta sèrie que protagonitza la Jennifer Lough Hewitt. sense massa novetats, els arguments una mica repeteixen, la màxima novetat d'aquesta temporada és que el Jay Moore ha deixat la sèrie perquè s'ha anat a fer una altra trobo que era un personatge que, que donava molt, mentre el marit és un florero i que no he pintat res, trobo que el seu personatge com a, com a professor universitari era, era molt bo i ara l'han substituït per un altre professor però L'altre professor representa que té els mateixos poders que Melinda, però en lloc veure els fantasmes els pot escoltar. Trobo que és una mica repetició de la mateixa i crec que aquí han perdut una mica. Eh? Crec que ha baixat el nivell de la sèrie i la gran intriga és que si es quedaran embarassada Melinda o no en aquesta temporada. No, la gran pregunta és veure... Com, com es queda en sí, cada, no? Sí, veure exactament el moment. Dubto que això arribem a veure... Perquè ell és la productora, arribo a el productor, vamos. Bueno, malgrat que això sí, el festival de vestits i escots, sí, sí, sí, i sí, sí, això sí, continua. Això. Oh, fantàstic. I ja només per això ja continuarem mirant la sèrie. Uh, també, uh, no sé si van dir-ho que fa dies va estrenar també la segona temporada de Kyle XI, que continua amb, amb les trames d'habituals aquí tenim un panorama els diumenges Kyle i després Entre Fantasmes doncs a Kyle una mica continuant lo mateix, potser s'ha tret una mica ja la incògnita de qui és Kyle i tot això i van una mica més per una altra banda, però continua repetint aquesta fórmula que també està funcionant amb aquesta sèrie i Bé, aquesta setmana s'estanarà la cinquena de House, que si de cas ja en parlarem la setmana vinent, i com a notícies eh, ràpidament volíem donar, doncs, per exemple, que s'està completant ja el repartiment de Legally Matt, que és el nou drama judicial de David Kelly, el responsable de l'Aimacville i Boston Legal, que que s'acaba el Boston Legal, doncs torna a fer un altre eh, drama d'advocats, bueno, drama o comèdia, digue-li com vulguis, d'advocats, en aquest cas no estarà centrat a Boston, sinó que estarà a Chicago. Recordem que David Kelly es va brallar amb foc, i ara és eh, treballa per Warner és la primera sèrie que desenvolupa per Warner suposo que també amb mar merder que hi ha hagut en Boston League, tot això doncs que, que Fox l'ha volgut cancel·lar i bé, Boston Legal ja sabem que és una sèrie que criticava també la política republicana i bé, no hi ha cadena més republicana als Estats Units que Fox, és a dir, que per tot una sèrie de motius, David Kelly ha abandonat Fox, es va passar a Warner i ja tenim més o menys un repartiment l'actriu britànica Charity Wakefield que l'hem vist, per exemple, en pel·lícules com Sentir de Sensibilitat, serà la seva protagonista, que és una jove que obté un treball en l'empresa de, del seu pare també hi trobarem l'actor John Seda i també l'actriu Christine chino que és una de les protagonistes de la sèrie ja cancel·ada, uh, Pushing Daces, uh, Criando Malbes que, que s'ha dit aquí i que aquesta setmana a la Sexta a partir de cada dijous a les 10 i quart estrenen una nova sèrie que és El Mentalista, que és una mena de medium però amb tio, Uh, que és el protagonista, és el Simon Baker, que és el que veiem en El Guardià, aquesta sèrie doncs, que passa a TV3. És una sèrie que ha funcionat molt bé aquesta temporada als Estats Units, ha superat altres veteranes, com per exemple a CSI, està creada per Bruno Heller, que també és el creador de la sèrie Roma. I és la història d'un mèdium televisiu que, després de que la seva dona i la seva filla morin, pren la decisió de dedicar-se a... I, doncs, de, de, de, de que les seves habilitats doncs, siguin explotades pel Departament de Policia de Crims de Califòrnia. És una mena de mèdium, però a, a, amb tio. Ja? No sé, uh, haurem de, de veure, a veure si això està bé o no està bé. I res més, nosaltres, als 40 minuts, no sé si voleu fer-ho una mica més a tot això que he dit. No? No? No heu vist cap sèrie si valgui la pena? Aquestes festes? Sí, però sense novetats. Sense novetats, el però... de sempre, bé, no? Bé, el que he vist sí? és uh, l'escot de Melinda Gordon en, sí. un, en un funeral, o sigui... Ah, sí, sí, el capítol... Sí, increïble. Sí, sí, sí va un funeral amb un vestiment... Eh? Un... Para levantar los muertos. Sí, sí, el mort no es va aixecar, va ser miracle. Doncs vinga, que anem ja directament amb l'entrevista... En el programa d'avui hem decidit parlar d'un llibre molt interessant que fa poques setmanes que ha sortit a la venda que es diu El Mundo d'escobar". De és un llibre que, que han escrit dos experts eh, escriptors sobre el món del còmic un és l'Antoni Giral que va col·laborar en el Ningú No és Perfecte la temporada passada i l'altre és en Joan Manel Soldevilla. Uh, I avui els tenim aquí tots dos. Benvinguts. Hola, què tal? Com estem? Com estàs, Toni? Oh, doncs bé, molt bé, molt bé. Mira, estic molt content de poder tornar a parlar amb vosaltres. I nosaltres de, de tenir-te un dia més. La primera pregunta que volíem fer és, uh, qui és Escobar? És una pregunta, qui és Escobar? Eh? Tu ja comences així encertant de ple. Eh? Escobar és una figura important de la cultura popular eh, catalana i espanyola del segle XX. Per què va la cultura popular? Perquè no només era un nino taire, o sigui, un senyor que escrivia i dibuixava tvs, humor gràfic, era il·lustrador també, que era mimador, era dramaturg, era una persona que tocava moltes tecles, era, era com, com diu el Joan Manuel, un novador renaixement, i la veritat és que jo crec que és una figura, diguem-ne, molt important, això, no? per la nostra cultura popular, i, òbviament, l'humor gràfic, la il·lustració, el dibuix animat, la historieta del teatre, torna part de la nostra cultura popular. Clar, molta gent potser el coneix com el creador de Zipi Zapa i de Carpanta, però més enllà d'això, ell era, era algú més i va fer moltíssimes coses, potser més enllà fins i tot del món del còmic. Sí, exacte. A veure, eh, més enllà d'Escobar, eh, perdona, de Carpanta i de Tupifate, eh, dintre del món del còmic eh, i més concretament dintre de l'editorial Bruguera, que és, diguem-ne, l'editorial per la qual va treballar més anys com a animotaire, ell va crear moltíssims personatges i moltes sèries que jo crec que encara els recorda molta gent, no? Però més enllà d'això, doncs, era un home que va ser capdalt a la història de l'animació del dibuix animat a Espanya, per una banda, i també és una persona que, dintre de la història del teatre català i concretament el teatre per aficionats a partir dels anys 50 doncs és una peça important a l lahora d'escriure bàsicament comèdies que no? uh -huh. escriques en català en un moment més en el que només es podia fer mitjança el circuitm d'aficionats, és clar, perquè la llengua estava en fi, no del tot prohibida, però sí perseguia d'alguna manera. I això també és una mena de reivindicació important per la seva part, no? Ens podeu explicar una mica com s'estructura el llibre? És a dir, si a banda doncs, de, de lletra hi podem trobar il·lustracions o fotografies inèdites o, jo què sé, mil i un altres coses que no sigui només explicar la vida d'Escobar, si es complementen més coses. Sí, exacte. A veure, el que ens vam plantejar el Joan Manuel i jo era que, per una banda, òbviament, havíem d'explicar, vam separar la vida d'Escobar una mica per... per... El que estem dient ara, no? a l'Escobar eh, Nino Taire, a l'Escobar de dibuixis animals, a l'Escobar autoteatral, fins i tot a l'Escobar Inventor, i sobretot vam també, diguem-ne, hem cregut que, és molt, que tenen pes i que era molt importants parlar d'alguns dels seus personatges, no? De, no de tots, ja, s'ha fet una selecció, però dintre d'això hi ha molt de text, però sobretot el que ja és imatge, bàsicament és imatge. O sigui, jo crec que és un llibre que no és una tesi sobre l'Escobar, no? jo crec que és un llibre que pretén ser un llibre divulgatiu, sobre l'Escobar, explicar-li a la gent del carrer qui era aquest senyor i què va fer, però tot això molt il·lustrat. I ara més il·lustrat amb coses, també t'explicarà el Joan Manuel Sol de Viglia, d'on hem tret una mica totes les, les bases eh, de les imatges, uh -huh. però il·lustrat en moltes, molts documents que jo crec que fins a aquest moment eh, no s'havien vist pràcticament, no? només es van veure en el seu moment quan es van publicar jo crec que això s'enriqueix el llibre Bé, a l'hora d'aconseguir tot aquest fons eh, gràfic no?, que il·lustrés el llibre hem tingut molta sort, no?, perquè per una banda hem pogut disposar dels arxius de Bruguera, que actualment gestiona i fem bé, i després hem tingut l'oportunitat d'anar a l'arxiu de Granollers en aquest llibre és, és molt important perquè quan Escobar va morir eh, la família va cedir a l'arxiu de Granollers, perquè Granollers ha estat molt vinculat sempre a aquesta ciutat del Vallès, eh, un un seguit de material que havia anat acumulant a llarg de la seva vida en Josep Escobar. Llavors, entre una cosa i altra, hem tingut accés, per una banda, a tot el fons de publicacions de, de Bruguera i a l'edició més i per altra tot aquell fons que va anar a recuperar l'Escobar on hi havia coses veritablement sorprendents, no? veritables joies en molts casos, que ara han pogut veure la llum i que converteixen aquest llibre en un producte eh, únic. No? És a dir, és l'oportunitat de descobrir un autor en tota la seva complexitat i en la concreció física de tot allò que va arribar a fer al llarg de la seva vida. Com va sorgir una mica la, la idea de, de fer aquell llibre? Va ser pel, pel centenari concretament o perquè era una mancança que hi havia en el mercat? Eh, és és evident que el fet el centenari ha propiciat no, l'aparició del llibre, i si ho és bé, amb, amb molt bon criteri, el temps que treia un llibre recopilatori d'aventures de, de Carpant, de Cipi Sapi, dels personatges d'Escobar, Eh, eh, es va adonar que feia falta eh, aquest llibre al voltant de l'Escobar que també l'Escobar és un autor que permet llibres d'aquestes característiques a partir d'això, i fins i eh, encarrega en Toni Guiral eh, tirant davant aquesta iniciativa i l'amic Toni Guiral que per això és amic eh, busca la meva complicitat jo eh, accepto no, aquesta, aquesta consorcia de reivindicar la figura d'Escobar i ens embarquem en aquest projecte que, veritat, eh, de veritat, ha servit per descobrir moltes coses que encara no sabíem d'Escobar. Uh -huh. Com, per exemple, alguna curiositat sobre, sobre el personatge que expliqueu en el llibre? Home, hi ha moltes eh, sorpreses al llarg del llibre, no? per exemple que eh, es va fer una sèrie de televisió, a l'any 1262, la Televisió Espanyola Miramar, sobre Carpanta. Però una sèrie no d'animació, sinó una sèrie amb actors reals que, eh, bé, no l'hem pogut veure, no sabem si en els arxius de Televisió Espanyola escolta la creiem que no, però sí que hi ha fotografies, i bé, les fotografies són força divertides. I fins i tot hem pogut aconseguir eh, crítiques de la premsa de l'època valorant positivament un producte tan estrany com una sèrie de televisió d'aquestes característiques, no? Uh -huh. I tot això ho podem trobar en el llibre. Exactament. Eh, fotografies, eh, il·lustració, publicitat, dibuix polític. Eh, Escobar ha fet un, una feina magnífica com a dibuixant polític durant la Guerra Civil, per això després em van anar a dos anys, tot s'ha de dir. Il·lustrador eròtic, per exemple, cosa que ens ha de ser molt difícil. <ríe> Carai, es pot donar, sí. Ficalíptica, es no, al seu La revista Ficalíptica, seran païstes eròtiques, doncs allà d'Escobar, era un primer, un primer espasa. I clar, et sorprèn molt perquè tu veus els dibuixos de doña Jaimita, la mare de cada planta d'en que és una dona poc eròtica. Més sí, aviat, eh? I... Bueno, hi ha gustos per tot, eh? Però al sí, principi sí, eh, diríem i, que i, no gaire. Sí, sí, com també el pantuflo deus tenir el seu punt, però... <ríe> però et sorprèn molt que eh, aquest senyor pogui haver dibuixat senyores estupendes i sensuals com dibuixava els anys 30, per exemple. I abans d'acabar us volia preguntar a, a tu i a Antoni, a aprofitar, quin és el vostre personatge d'Escobar eh, per i més enllà d'Escobar eh, quin seria l'altre? Bé, ara contesto jo i després en, en Antoni. a l'Antoni. A mi el personatge d'Escobar de, de, que més m'agrada eh, jo em quedo amb ciutat, si jo soc un, un clàssic, tot i que és pistat que remenant D'aquest manera material hem trobat veritables eh, meravelles, d'on òptimo i d'on Pésimo, a mi cada cop m'agrada més. I m'agrada més d'on òptimo, perquè a les sèries no seien d'on i d'on Pésimo, que seien d'on òptimo. I aquest personatge cada cop m'agrada més. En quant a personatges que té millors així en general, tot allà de potser tipi-sapé, però no podria evitar fer una referència a Tim que és una de les meves altres passions eh, que no puc amagar. No personatges d'Escobar. A veure, a mi un personatge d'Escobar un dels personatges d'Escobar que més m'ha interessat, un cop va redescobert, és el professor Tenebro. Que possiblement és una tonteria dir-ho perquè és un personatge que no és de còmic, que només és de codics, uh -huh. i que eh, realment ha aparegut molt poc, però em sembla un personatge incrementíssim, de veritat. I després eh, de l'Escobar, eh, bé, bueno, a mi em sembla que té una gràcia especial en un moment d'una del el primer, el Magnum, no? també i que el Carpanta dels primers anys em sembla absolutament vamos, brutal. El Carpanta dels primers anys és una, és, bueno, és una crítica a la societat de, o, a la, o a, la, a la vida quotidiana no? de, de la posguerra absolutament increïble. En quant a personatges que siguin generals del món del còmic, no sé, la vida és que és molt, és molt difícil, no? perquè jo en tinc com, com tothom no? de molt favorits, Tintín òbviament és un d'ells perquè també és un clàssic, igual que que ens hem. Sembla un altre clàssic fascinant però que no sabria normalment no, costa molt això de definir-me per un o, un o dos personatges recordem que tenim aquell llibre que ha publicat Ediciones B que es diu El mundo de Escobar que, que sembla apassionant i que recomanem aquí moltíssim a la gent que ens està escoltant que, que se'l vagin a comprar Uh, Toni uh, i Joan Manel, moltes gràcies per, per estar amb nosaltres. Molt bé, escolta, moltes gràcies a vosaltres per tot. Mm, moltes gràcies per la vostra complicitat i compteu amb nosaltres sempre per parlar d'altres vídeos. Doncs uh, així ho farem, eh? De, de, us cridarem algun altre dia. Serà un ple. Vinga, que vagi molt bé. Molt bé, adeu.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 Com una moto a nota del box office, a la posició número 5 iésman yes tres setmanes amb 70 milions de dòlars, a la 4 Valkyria dues setmanes amb 60, a la 3 The Curious Case of Benjamin Button dues setmanes amb 79, a la 2 Bedtime Histories amb dues setmanes amb 85 milions de dòlars i a la posició número 1 Marley amb mi dues setmanes amb 106 milions de dòlars. Com que el darrer cap de setmana no hi va haver estrenes als Estats Units, comentem les darreres entrades. En primer lloc, Marley amb mi, una comèdia amb Jennifer Aniston i Owen Wilson, una parella recent casada, decideix comprar un gos davant el dubte de la seva capacitat per criar un fill. El petit gosset no tardà en pesar més de 46 quilos i convertir la vida del matrimoni en un caos. La mitjana de la crítica sent més. Wesley Morris diu que la pel·lícula no captura mai el salt decisiu que va convertir el llibre en un èxit. Li posa ben menys. I el Roger Herbert del Chicago Times diu que és una pel·lícula una alegre pel·lícula familiar. I li posa una B Okay. La segona plaça l'ocupa Bedtime Histories, una altra comèdia, que et copa Adam Sandler en el paper d'un noi que descobreix com les històries que explica els seus nebots abans d'anar a dormir es converteixen en realitat. Roger Ebert diu que és una innocent i agradable comèdia de Disney, bé menys. El Michael Phillips diu que és prou neta per fer una ja la bandera de Walt Disney encara que està plena de bimbos i escots i escenes d'Adam Sandler rebent puntades de peu a la tíbia per, per uns menuts. Li posa una C. Per cert, aclarim que bimbos són dones joves mimades per homes grans rics i poderosos. No n'he trobat el terme en català, per tant, li he deixat el terme en anglès, bimbos. En tercer lloc és per The Curious Case of Benjamin Button, la darrera pel·lícula de David Fincher, director de Seven amb Brad Pitt en el pet d'un home que neix amb 80 anys i que es rejuveneix amb els anys. És un film segons el Roger Ebert, realitzat esplèndidament, basat en una profundament premissa equivocada. I li posa una ben menys, eh? les crítiques han estat bastant dividides. Finalment, per fi, se estrenat Valkyrie en la quarta plaça, dirigida per Bryan Singer i protagonitzada per Tom Cruise, basada en els fets reals sobre un enginyós pla que havia de conduir a l'assassinat de Hitler. La mitjana de la crítica, ben menys. Una crítica que podria servir per un anunci de compreses, es diu el, el, el Taibar del Boston Glove. És a dir, suau, absorbent i quasi de suspens. Eh? Li posa una B menys. El Roger Ebert diu que és un meticulor thriller, li posa una B. L'Àlec Markenson diu que Valquíria pateix el final més previsible des de Titanic, li posa 100 menys. I Sean O'Connor diu que la pel·lícula no arrenca el vol fins que està de fun és a dir, el Tom Cruise dona el llum verd al pla li posa una B nosaltres ens acomiadem aquí fins la propera setmana que tindrem l'Alejandro de Parini uh, Marta, ens retrobem la setmana que ve, setmana que ve. tu Jessen també, també. jo mateix l'Ignasi Herbat m'acomiado amb una cançó de la banda sonora de Repo que canta uh, l'Alexa Beca que és la nena d'Espai Kids que és la protagonista de Repo la cançó que es diu Seventeen